17. fejezet Három nappal azelőtt, hogy Kéti elhagyta New Englandet, a csípős január elej szélben jéggéfagytak fagytak a hópelyhek, és a podrásszalon felé haladva le kellett szegni a fejét. Rebdesett a szélben a hosszú szőke haja, és mintha parányi jegestűkkel szurkálták volna az arcát. Magas sarkú papucscipő volt rajta, nem csizma, és már majdnem lefagyott a lába. Kevin a kocsiból figyelte. Nem fordult hátra, hogy megnézze, de hallotta, hogy üresben jár a motor, és látta maga előtt a férje nyílegyenes pengeszáját. A tömeg, amely karácsony előtt előzönlötte az üzletsort, már nem volt sehol. Üresen kongott a fodrászattal szomszédos két üzlet, az elektronikai bolt és a kisállatkereskedés kereskedés is. Ilyen időben senkinek nem volt kedve kimozdulni. Amikor Kéti benyitotta a fodrászatba, az ajtót kivágta a szél, és csak ügyjel-bajjal tudta becsukni maga után. A szalomba is követte a kinti fagyos levegő, és a vállát finom, fehér hórétek borította. Búcsúzóul odaintett Kevinnek, és rámosolygott. A férje szerette, ha rámosolyog. Kettőre beszélt meg egy időpontot, egy Rachel nevű fodrásznővel. A legtöbb hely már foglalt volt, és Kéti nem igazán tudta, hova menjen. Először járt ebben a szalomban, és kényelmetlenül érezte magát. A fodrászlányok közül egy sem látszott többnek, harmincnál, és a többségüknek vad, zilált, vöröses, kékes árnyalatokkal megbolondított hajzata volt. Aztán oda hozzá egy 25 év körüli, Szoláriumbarna, piercinges tetovált nyakulány. Te jöttél hozzám kettőre? kérdezte. Festés és fazonigazítás lesz, ugye? Kéti bólintott. Récsel vagyok, gyere utánom. A fodrászlány elindult, majd hátra pillantott a válla fölött. Jó hideg van odakint mi, majd meghaltam, mire elvergődtem az ajtóig. A parkoló túlsó végén kell parkolnunk. Nagyon utálom, de hát mit tehet az ember, ugye? Tényleg nagyon hideg van, mondta Kéti. Már majdnem az üzlet hátsó sarkában jártak, amikor Récsel leültette. A lila műanyag borítású szék és a fekete csempepadló azt sugalta, hogy ez fiatalabbaknak való hely. Szingliknek, akik ki akarnak tűnni a tömegből. Nem szőke, férjes asszonyok járnak ide. Kéti idegesen fészkelődött, miközben rátekerték a köpenyt, megmozgatta lábujjait, hogy ne fázzanak annyira. Mostanában költöztél a környékre? kérdezte Récsel. Dorchesterben lakom, felelte Kéti. Az nincs valami közel. Valaki ajánlott minket. Kéti két hete látta meg a szalont, amikor Kevin elvitte vásárolni, de ezt nem mondta el, csak megrázta a fejét. Akkor szerencsém van, hogy pont én vettem föl a telefont, mosolygott el Récsel. Milyen szint szeretnél? Kéti utálta, hogy néznie kell magát a tükörben, de nem volt más választása. Tudta, hogy ezt most muszáj jól csinálnia. Egyszerűen muszáj. A tükör sarkába tűzött fényképen Récsel volt látható valakivel, aligha nem a barátjával. A pánfrizurás fickónak még több piercingje volt, mint neki. Kéti a köpeny alatt jószorosan összepréselte a két kezét. Szeretném, ha természetesnek hatna, úgy, hogy talán rakhatná bele sötétebb, téliesebb melírcsíkokat. És csináld meg a tövét is, hogy ne üssön el színben. Rachel bólintott a tükörnek. És nagyjából ugyanilyen színű legyen, mint most? Vagy sötétebb, esetleg világosabb? Mármint nem a melírcsíkok, persze. Nagyjából ugyanilyen. Fólia jöhet? Igen, felelte Kéti. Sima ügy, mondta Récsel. Pár perc türelmedet kérem, hogy előkészítsek mindent. Rögtön jövök, oké? Okay? Kéti bólintott, majd miután Récsel elment, oldalra sandított. Egy nő éppen hátrahajtotta a fejét, hogy egy másik fodrászlány megmoshassa a haját. Oda hallatszott a csapból folyó vízcsurgása és a többi fodrászállásban zajló beszélgetések moraja is. A hangszórókból diszkrét zene szólt. Récsel már hozta is a fóliát meg a festéket. Kikeverte a színt, ügyelve a megfelelő sűrűségre. Mióta laksz Dorchesterben? Négy éve. És hol nőttél fel? Pennsylvániában, felelte Kéti. És mielőtt ide költöztem, Atlantic City-ben éltem. A férjet hozott el? Igen. Szép kocsia van, láttam, amikor integettél neki. Milyen típusú is, musztán? Kéti ismét bólintott, de nem szólt semmit. Récsel egy darabig csöndben dolgozott, fölvitte a festéket és a fóliába csomagolta a befestett tincseket. Mióta vagy férnél? Kérdezte, miközben egy nehezen kezelhető tincsel bíbelődött. Négy éve. Ezért költöztél Dorchesterbe, igaz? Igen. Rachel lankadatlanul csivít tovább. És mivel foglalkozol? Kéti mereven előre szegezte a tekintetét, de próbálta nem látni magát. Azt kívánta, bár csak valaki más lehetne. Másfél órája van, csöndben fohászkodott az égiekhez, hogy Kevin ne érjen oda idő előtt. Nem dolgozom, felelte. Én megőrülnék, ha nem dolgoznék. Persze nem mindig könnyű. Mit csináltál, mielőtt férhez mentél? Itt a felszolgáló voltam. Kaszinóban? Kéti bólintott. Ott ismerkedtél meg a férjeddel? Igen. És most mit csinál? Már mint amíg te itt vagy? Alig, ha nem beült egy bárba, gondolta Kéti. Nem tudom. És miért nem jöttél el egyedül a kocsival? Hiszen Dorchester nincs a szomszédban. Én nem vezetek autót. Ha el kell mennem valahová, a férjem fuvaroz. Én nem tudom, mit csinálnék nélkül, Mármint nincs valami francos autóm, de a hova kell. Gyűlölném, ha valaki mástól függnék. Kéti órát parfüm illat csapta meg. A pult alatt kattogni kezdett a radiátor. Nem tudok vezetni. Rachel vállat vont, miközben fóliába bugyolált egy újabb tincset. Pedig nem nehéz. Egy kicsit gyakorolsz, aztán levizsgázol, és hajrá! Kéti récelt bámult a tükörben. A lány úgy tűnt, tudja, mit csinál, de fiatal volt, és jobb lett volna, ha idősebb, tapasztaltabb fodrász foglalkozik vele. Furcsa volt ez, hiszen ő maga is csak pár évvel lehetett idősebb récselnél. Vagy talán még annyival sem, de öregnek érezte magát. Vannak gyerekeid? Nincsenek. A lány talán megérezte, hogy érzékeny kontra tapintott, mert pár percig csöndben végezte a munkáját. Kéti a befóliázott hajtincsekkel úgy festett, mint valami űrlény a csápjaival. A fodrász végül átvezette egy másik székbe, és fölkapcsolta a melegítő lámpát. Pár perc múlva jövök, és megnézlek, oké? Okay? Azzal Rachel átballagott az egyik kolléganőjéhez. Beszélgettek, de a zsivajban nem lehetett hallani, hogy miről. Kéti az órájára pillantott. Kevin alig egy óra múlva visszajön érte. Gyorsan megy az idő, túl gyorsan. Récsel visszajött és megnézte a haját. Még egy kicsit maradj itt, csiripelte, majd tovább csacsogott a kolléganőjével. Élénken gesztikulálva társalogtak. Elevenek voltak, fiatalok, gontalanok, boldogok. Újabb percek teltek el, aztán egy negyed óra. Kéti igyekezett nem bámulni az órát. Végül elérkezett a pillanat. Récsel kiszedte a hajából a fóliát és a hajmosóhoz vezette. Kéti hátradőlt, a nyaka az oda tett közön pihent. A lány megengedte a csapot, és Kéti arcába hideg vízfröccsent. Aztán a fodrász a fejbőrét masszírozva szétkente a sampont, leöblítette, majd kent rá is, és leöblítette még egyszer. Akkor most kicsinosítunk, jó? Amikor visszajült abba a székbe, ahol kezdték, Kétinek úgy tűnt, rendben van a haja, de így vizesen nehéz volt megállapítani. Már pedig jól kell sikerülni a frizurának, hogy Kevinnek is tetszen. Récsel kifésült a haját szép egyenesre. Még negyven perc? Récsel merőn nézte kéti tükörképét. Mennyit vágjak belőle? Ne túl sokat, csak a töredezett végeket. A férjem hosszan szereti. És milyen fazon legyen? Van katalógusom, ha valami újat szeretnél? Jó lesz úgy, ahogy volt. Rendben, mondta Récsel. Kéti csöndben nézte, ahogy a lány ujjai közé fogva fésülgeti a haját, majd lecsippenti a végét a zollóval. Először hátul, aztán oldalt, végül pedig a feje búbján. Récsel közben kerekített valahonnan egy rágót, és föllejárt járt az állkapcs, miközben dolgozott. Így jó lesz? Igen, azt hiszem elég, ha ennyit levágsz. Récsel fogta a hajszárítót, meg a körkörös kefét. Lassan végig a kefét a hajon, miközben a vendége füle mellett odzúgatta a hajszárítót. Milyen gyakran csináltatod meg a hajad? Próbált megint csevegni Récsel. Havonta, de van, hogy csak levágatom. Egyébként nagyon szép hajad van. Köszönöm. A lány dolgozott tovább. Kéti kérte, hogy néhány fürtyét egy kicsit göndörítse be. Rachel előhozta hajsütővasat, kellett pár perc, hogy fölmelegedjen, de még mindig maradt húsz perce. A fodrász bodorította, kefélt egy darabig kéti haját, majd végül úgy tűnt, elégedett volt a művével. Megfelel? kérdezte, miközben a tükörben vizsgálgatta a végeredményt. Kéti megnézte, hogy stimmel -e a szín és a fazon. Tökéletes, felelte. Hadd mutassam meg hátulról is. Récsel megpörgette a széket, és a vendége kezébe adott egy kis tükröt. Kéti megnézte magának a kettős tükörképét, majd bólintott. Akkor készen vagyunk. Mivel tartozom? Récsel megmondta, Kéti pedig előhúzta az összeget a pénztárcájából, borravalót is adott. Kaphatnék nyugtát? Persze, mondta Récsel, gyere velem a kasszához. A fodrászlány megírta a nyugtát. Kéti tudta, hogy Kevin meg fogja nézni és elkéri a visszajárót, ezért a borravalót is hozzáíratta az összeghez. Az órájára pillantott. Tizenkét perce maradt. Kevin még nem jött vissza. Kéti szíve szaporán vert, miközben belebújt a kabátjába, meg a kesztyűjébe. Amikor kiment a szalomból, Rachel még mindig locsogott. A szomszédos elektronikai boltban Kéti eldobható mobiltelefont kért, meg egy kártyát. Amellyel húsz órát beszélhet. Amikor elmondta, mit szeretne, kis hián elszédült, mert tudta, hogy innen nincs visszaút. Az eladó elővette a pult alól egy készüléket, és miközben elmagyarázta, hogyan működik, elkezdte kiállítani a számlát. Kéti elrejtette a tárcájában a saját dugi pénzét is, méghozzá egy tampontartótasakban, mert tudta, hogy ott Kevin biztos nem fogja keresni. A pultra tette a gyűrött bankjegyeket. Az óra egyre csak ketyegett. Kéti ismét kinézett a parkolóra, forgott vele a világ és kiszáradt a szája. Az eladó rengeteget vacakolt. Kéti készpénzzel fizetett, mégis kérte a nevét, lakcímét, irányítószámát. Teljesen értelmetlen volt és nevetséges. Kéti elszámolt tízig. A fickó még mindig pötyögött. Az úton pirosra váltott a lámpa. A kanyarodó sávban több autó is várakozott. Kéti arra gondolt, hogy talán Kevin is ott van már, és mindjárt befordul a parkolóba. Ugye nem fogja meglátni, amikor kilép az üzletből. Nehezen kapott levegőt. Megpróbálta fölnyitni a műanyag csomagolást, de az erős volt, mint az acél. Márpedig a kis retiküljébe nem fért be, és a zsebébe sem. Ollót kért az eladótól, és a fickónak egy hosszú percig tartott, mire keresett egyet. Két is sikítani tudott volna, legszívesebben sürgette volna az eladót, hogy mozogjon, mert Kevin bármelyik percben itt lehet. De nem tette, inkább az ablak felé fordult. Miután a telefon végre kiszabadult a csomagolásából, a kártyával együtt zsebre vágta. Az eladó még megkérdezte, hogy kére szatyrot, de ekkor ő már kilépett az ajtón. Ólom súlyjal húzta le a zsebét a telefon és a jeges havon vigyáznia kellett, nehogy elveszítse az egyensúlyát. Belépett a fodrász szalomba, levette a kabátját meg a kesztyűjét, és megállt a kasszánál. Fél perc múlva már látta is, hogy Kevin kocsia befordul a parkolóba, majd elkanyarodik a fodrász üzlet felé. Kint egy kicsit havas lett a kabátja. Gyorsan lesöpörte. Közben már jött felé Récsel. Kéti már-már pánikba esett a félelemtől, hogy a férje esetleg meglátta. Próbált összpontosítani. Uralkodj magadon, és viselkedj természetesen. Itt felejtettél valamit? kérdezte a fodrászlány. Kéti fújt egyet. Kint akartam megvárni a férjemet, de nagyon hideg van, magyarázta. És a névjegyedet sem kértem el. Récsel arca földerült. Ez bizony így van? Várj egy percet. Azzal elsietett, és elővett a fiókjából egy névjegyet. Kéti tudta, hogy Kevin figyeli a kocsiból, de úgy tett, mintha nem venné észre. Récsel visszajött a névjegyel. Vasárnap és hétfőn általában nem dolgozom, mondta. Kéti bólintott. Majd hívlak. A háta mögött nyílt az ajtó, és ott állt Kevin, pedig nem szokott bejönni. Kéti szíve hevesen kalapált. Belebújt a kabátjába, és igyekezett uralkodni a remegő kezén. Aztán a férje felé fordult és rámosolygott.